A vakcina előállításán dolgoznak, de ez két külön csapat, nem is lehet, és nem is érdemes összehasonlítani őket. Nem érdemes összehasonlítani, viszont a létező összes támogatást meg kell adni mindenkinek, akár az egészségügyben, akár a kutatásban dolgozik, annak érdekében, hogy ezt a nagyon feszített helyzetet ezt kezelni tudja, és valóban a legjobb képességeivel tudja részt venni abban a folyamatban, minek talán az lesz a vége, hogy megszabadulunk a vírustól.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 Pontosan erről van szó, pontosan ezt csináljuk. Akkor ]ok. mesélje el, ez a korona, ez mire emlékeztet, van-e családfája? Abszolút van. Tehát ez a fontos benne, hogy nem, nem előzménytől tudni, hogy a koronavírusok, ö, már hosszú ide óta velünk ö, vannak, jó lehet Európába, ö, illetve a fejlett nyugati világba ö, nem jutottak el. Többfajta koronavírus fertőzés is volt már a világban, a közel-keleten, illetve Ázsiában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 annak a mechanizmusra, arra a mechanizmusra vezethető vissza, hogy hogyan következik be a fertőzés. Ugye a koronavírus esetében cseppfertőzésre terjed, ezért van az, hogy e, ilyen óriási e, méretű járványjal kell, hogy szembenézzünk. De a koronavírus és az ebola azok milyen rokonságot mutatnak egyébként egymással? Hát most e, erősen fogok apelálni a e, okay. a, a, család, a család orvosi hátterére Igen? és az apácai gimnázium Igen? kémia tehát, Köszönöm.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 szkov vírus, koronavírus, és ez a koronavírus 2002-2003 között Ázsiában viszonylag nagy fertőzéseket idézett elő. Tehát nem előzmény nélküli, ez, ez nem volt arról, az hogy... egyes? Igen, igen. De a nem kettes, arról, az most jött létre? létre? Tehát ez vadonatúj, ilyen nem volt? Hát ilyen nem volt. Az, hogy ez hogy alakult ki, az érdekes, vagy ugorjuk át, mert ez egy hosszú történet? Érdekes, de hosszú történet. Tudjuk, Nyilván hogy a kö... COV-1 lehet az apja, vagy valami rokona? Nem tudjuk, hogy pontosan mi a, az előzménye. Azt Mutálódik mi, hogy... a COV-1, vagy ez egy rossz kérdés? Mutálódnak ezek a vírusok, de... De nem lesz belőle a kov 2 Nem, nem feltétlenül, de engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy ugye ezek a vírusok... Ö az állatokról kerülnek át. És ez egy nagyon gyakori és szokásos módja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 Az a másik kérdés, ami van, azt árulj el nekem, hogy az állatoknak a vizsgálata, a tekintetben, amiről ön beszélt, az párhuzamosan folyik az emberekkel? Természetesen a ö, sok ö, számára az állatokban ö, a vírus fertőzésnek a tanulmány, az egy alapvető fontosságú dolog, és ebből következtetéseket tudunk levonni arra, hogy mi történik az emberben. De ez permanensen folyik függetlenül ettől a mostani vírustól?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 ez most egy primitív megközelítés lesz, de hát nincs minden országban ugyanolyan állat, magyarul az állatbetegségek különbözőek. Az a kínai állat, amiről beszélnek, függetlenül attól, hogy tényleg ő volt-e a kínduló olyan Magyarországon legfejebb állatkertben van, ha van. Ennek van a -e jelentősége? Abszolút van. Tehát a tudomány nemzetközi, és ebben az értelemben a virológia is nemzetközi, és a biológusok nemzetközi összefogása,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 Én először tavaly novemberben hallottam uh, a koronavírus fertőzésről, én úgy gondoltam akkor, hogy ez valószínűleg ugyanúgy, mint az előző uh, változatomájában, tehát abszolút nem készültem arra, Miben hogy... Miben tévedett? Vagy miért tévedett? Én úgy gondolom, hogy uh, abban tévedtem, hogy ez egy nagyon virulens uh, és uh, nagyon könnyen fertőző uh, vírus illetve abban is szerintem tévedtem, hogy alábecsültem a, a, az utazásoknak a jelentőségét, és azt a nagyon intenzív kapcsolatot, amire most már Európa, Amerika és Ázsia között kialakult, tehát a gyors terjedésben szerintem ez is szerepet játott. Az, hogy potenciálisan hány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 Tehát azt, gondolom, hogy azt gondolom, hogy az, hogy megyítvél át éppen emberre, ennek a tudományai nagyon komoly tudomány, ami segíthet nekünk a megelőzésben. Én holnap 8 óra 20 körül hívom föl Füriás Balázs, és ugye nincs változás, akkor az létezik, hogy az ön napi rendjébe, az kegyűjjába bekerüljek mondjuk 3-4-8-kor? 3-4-8-kor várom a hívását. Köszönöm szépen a jelentős! nem az agyára menni. Nagyon köszönöm a rendelkedését. Én is köszönöm! A Viszont hallásra! Viszont hallásra.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 Voltunk, vagy messze elcsavarodtunk, A kék ég alatt ránk sütött a nap Ráncsáltuk a tök magokat ami nem létezik, vagy valami egyéb felfordás van, kis türelmű. mi?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 Túl túlmutat, a falusabb folytatott beszélgetés, az erdei annával folytatott beszélgetés, egyáltalán a tudósokkal folytatott beszélgetés messze túlmutat, hiszen nem olyan praktikus kérdésekről van szó, mint hogy egyébként most akkor találkozzunk-e az unokával, vagy sem, mégis elvesztettem, vagy elengedtem az összes, vagy nagyjából az összes politikusi beszélgetés annak okán, hogy úgy gondoltam, hogy ez fontosabb. Az élet többi kevésbé cáfolt, mert látható módon nem állt meg az élet, sőt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 megmondom őszintén a fürdőszobában mert itt három gyerekem volt, és próbáltam elmenek, vagy még vannak, próbáltam elmenekülni, de akkor bemegyek inkább a hálóba, hogyha meg már, ugyan megmondtam nekik, hogy ne zavarjanak, de ez, baj, ez nyugodtan az, az nyugodtan az... hát, zavar, másrészt, másrészt hihetetlen követni azt az akustikát, azt az akusztikai változást, ami csak csupán abból adódott, hogy ön elhagyta a fürdőszobát. Na, én, akkor most már egy másik van. Én, én abból élek, hogy hallok, meg látok, és, és igen, gazdag érzelem világon van, ami nem mindenkit szeret, nem mindenki szeret de ezzel együtt. Azt árulja nekem is, ennek volt jelentősége, Igen. hiszen Erdei Anna is hangsúlyozta, és itt van előttem az a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 Ö, mindenki, csak anya nem. Jó, hát, hát ugye ő ezt van. bizonyos mértékig követte, igen. mert ahogy a férjem sem áll. De férjem nagyom... orvos. Igen, igen. Tehát... Igen, ja igen, igen. Szóval nálunk így minden, férjem is orvos, mindenki orvos, a... sőt a sógorom orvos, a apósom testvére aki 85%-a a családnak orvos. Ennek hány éveset? Éves? 14, 11, 6. Senki nem akar orvos lenni. Hát még. Még, hát majd meglátjuk. Elég, elég rosszabb példa egyfelől állandóan az van, hogy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 Uh, ugye itt szabadalomról van szó, tudtom, aminek Igen. a sorsa az. Micsoda, most nagyot ugrünk időben, de szóval visszatérünk. Igen. Eh, hát arról van szó, hogy ez több szabadalmunk is van. Eh, az, vannak olyanok, amik már kifejezetten a, a cégemnek, illetve a cégünknek a tulajdona, illetve vannak olyan szabadalmak, amik eh, még akadémiai tulajdonban vannak. Tehát egyrésztről a Tudományos Akadémia, másrésztről Igen, a Tudományos igen, is azokat a cégünk hasznosítási szerződésbe vette. Oké, okay, én nem a naptól vagyok, de akkor én is meg a kutya és a családi ház? Mert még nem veszi meg senkit, tudom, hogy nem a naptól van. Csak ez abból a szempontból fontos, Hát nagyon jó lesz ez a beszélgetés, én már érdezem. Szóval, hogy hát mert meg kéne azt valakinek venni ez,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 A gyógyászati klinikán, amikor rezidens akartam lenni, Először kikerültem Németországba egy gyerek, nem kikerültem, megpályáztam egy ösztemdiat Németországba a gyerekklinikán, és akkor onnan utána már Tulassai professzor hívott a saját klinikájára, hogy kezdjek el ott phd dizni így kezdtem ott phd dizni és utána onnan már az alatt, három év alatt megszerettem a gyerekgyógyászatot, és úgy lettem is. Hogyan lett a szakterület? Megintem.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 és aztán először a kóréletleni intézetbe kerültem, amit akkor egy volt osztálytársnőmnek, barátnőmnek az édesapja vezetett, és ott kezdtem el pdk és onnan már így egyenes út volt. Mert úgy kerültem Túlesai professzorhoz, Szabó Attila professzorhoz, és a gyerekklinikában meg a vese az már egy ilyen kiemelt terület volt ott, ott gyakorlatilag ez egy ilyen favorit téma volt, és Németországba is már úgy mentem meg, Amerikába is ezen a tekken.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 Tíz évvel ezelőttig, vagy nyolc évvel ezelőttig együtt csináltam a gyerekgyógyászatot, meg a labort. Három, Azért az a nem lehetett kismihály, függetve, lehet, hogy majd, akkor már gyerekek is voltak. Igen, az igen? elég kemény volt, igen, az igen. elég kemény volt. Akkor ritkán láttak anyát? Hát akkor még csak két gyerek volt, meg valahogy endig Két volt, gyerek is ugye. lehet ritkáll. az ők is <gül> felforognak, tehát azok is szeretnének anyával lenni, a kutyáról hát, és a házról nem is Igen.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 Mert, hogy... Nagyon butaságokat mondtam. Elnézést, hogy itt, ennek a jogosítványon csak nálam van, és ez igen, nem, ad, ezt nem, ezt, ezt nem adom kölcsön, már ne arra, a, a hülyeséghez való jogot ebben a beszélgetésben én képviselem. Ön sajnos egy másik beszélgetést kell, hogy választom, hogyha a akar bizonyulni. Igen. Akkor ugye ott tartunk, hogy hogyan lesz a szabadalom, mert ugye most már a hegesedésről igen. beszél, de hogyan lesz a szabadalom. Igen, te mit tartalmaz? Igen.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 nem jön össze, ez egy létező molekula volt, de egyébként egy picit had, had módosítsak, úgy korrigáljam ezt, amit, amit a Keserő Miklós beszéltek. A molekula az sui az ott van. Azt így, így, megtalálni, így, hogy abból gyógyszer így, lehet, így, így, az íződik. Ne őt ne, ne, javítsa, engem javítsa. <síns> <síns> nyilvánvaló, hogy ez a tudatmódosulás <síns> nálam áll, aminek következtében ilyen mondatot mondtam. Oké, igen. Igen, tehát itt a molekula az meg volt. Az, hogy mi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 ami már a piacon van, teljesen véletlenül nem erre találták ki, hanem antidepresszánsként használják, uh -huh. csak van egy olyan hatása, amit semmire nem használtak eddig, hogy egyébként a sigma receptort is serkenti. És ez az azért jó, áj, mert... Áj, a... áj, áj! Igen. Ezt honnan, hon, hol találja ön meg? Hát ez tök véletlen volt tényleg, mert, mert úgy alakult, hogy ez a cikk, amit ön is említett, ez a 2016-os cikk előtt, én nemi különbségeket néztem a veséből, mert az, arról van, hogy uh -huh. egyébként az is tökéletes, érdekes, hogy mondjuk egy oxigén hiányt a, állatoknak a, a nőstény állatoknak a 80%-a túléli, hímek elpusztulnak, innen indultunk mi el. És akkor azt próbáltam csinálni, hogy hogy lehetne a hímeket kezelni, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a nőstények. És akkor attól Még minden egyébként félel... állatkísérletel is foglalkozik. Igen, igen, patkány és egérkísérleteket csinálunk ez általános.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 amit egyébként eddig csak az idegrendszerben, mint egy morfium receptorra gondoltak, mint egy ópiát receptor. És kezd arról kiderülni, hogy nem csak receptorra, hanem bizonyos hormonok is kötődnek hozzá. Ez akkor elég menő cikk volt, azt a Van -e egy rossz hírem, valószínűleg önnel is kellene egy másik időpontot <gül> beszélni, de még nem, nem, nem, nem, még nem tartunk ott. Azt árulja el nekem, <gül> hogy... És így lett. Ne, én ezt értem, de még ide tartozik, hogyha látnád tevében, mert abban is vagyok, hát, akkor hát. nagyon simogatóan homlokomat, alatt, mert borzasztó tempóban Meg fárad, fáradok, de a dolognak az a lényege, hogy mondjuk ilyen barabási módszerrel, valamilyen képletformájában, hálózat hálózatkutatással, gyógyszerekre vonatkozóan, illetve azok hatóanyagainak figyelembevételével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 Most igen, még hála a jó Istennek, de már még Góvis volt a kicsi, akkor majd megődött. Nem, csak azért kérdezem, hogy a holnapi, vagy a nem tudom, milyen időpont megbeszélése, tehát, hogy, hogy a jelenleg otthon tartózkodó gyerekek száma, az mennyi? Most nulla. De akkor, akkor ki elő menekült ja, a fürdőszobában? hogy most így, ma, ma pontosan, azt hittem, hogy általánosan nem, nem, nem, nem, nem, köhögt, nem köhögtek meg az egyik köhögött, a másik meg nem tud egyedül hazajönni a kicsi, úgyhogy ma inkább mindenki otthon van. Értem. Jó, most már értem. Mert az, az, az komoly aggódalommal töltött volna el, hogy nincs otthon senki, de önbe bemenekül a fürdőszobába. Az egy újabb műsor lenne, de az ettől teljesen független lenne. Igen, igen, és, <tosz> igen. Hát egyébként azt se lenne hogy én kapom magam, hogy egyedül is elbújok, hogy legyen valamit perc nyugálom. <tosz> de nyugod, nem, nem, nem, nem, nem, most már a telefonszámat, tudok segíteni, szója Azt árulja el nekem, hogy holnap. Igen. Mint én e, nem tudtam, hogy önnel is Lande fogok itt az éterben, e, Fél nyolc az önnek, hogyan tetszik, még inkább 7-25, mert mindenkinek ugye fél órát szánnék. Az nagyon barátságtalan? Igen, nem, na, na, persze. Na, ö, persze, az jó neked. 7.25, jó. Akkor 7-25 keserű az. 7.50, és akkor a Füriyes 8.22. Jó, hát elnézést nem akarok tartósan beköltözni a Füldőszobába, <gül> mert az érdeklődésem az ilyen kiterjedt viszontallásra. Köszönöm, viszont. Viszontallásra. Viszont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 Im már életem, szállok földhöz, nem kön semmi sem, jöttem, hadd ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, fölkelteném a napot, süssön rá, fényesen. Pár bombokrón követném Gyureget lesz? Azt kedvét messze vinném Ütyülnék az ég... Eddig minden beszélgetés úgy fejeződött be, hogy holnap folytatjuk. Nem tudom, hogy a minketünk ilyen lesz. -e. Én elmerültem az internet világában, és nem állítanám, hogy ne lenne beszélgetni való Péterre a kispest polgármesterével, téve, hogy a beszélgetést a kispesti önkormányzat támogatja. Ugye online dolgozik a képviselőtestület, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének dolgai, sőt, rengeteg dologgal foglalkozik.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 Tulajdonképpen jelentős tüneteim nem voltak egy kis Jö, de ez a betegség olyan, mert... hogy bármely pillanatban tudott bármint produkálni, ezek szerint téged ez elkerült? Hát egyelőre elvál is, tehát nincsenek tüneteim, úgyhogy... És ő, ilyen negatív teszted is van már? Meg igen, van PCR-tesztem PCR is, meg gyors tesztem is, amit amit tudtam, megtettem azért, Elhagytad hogy... ott otthon a bázist?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 felszínkézett dobozokban a, a városház szóval aulájában működik Azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban itt majd biztorgálni foglak, ezek mind-mind a pénzzel vannak alapvetően összefüggésben, amely pénzből se kispesnek, se Erzsébetvárosnak, se Zuglónak, ahogy tapasztalom az elmúlt időben nemhogy nem lett többje, és nemhogy maradt volna, hanem kevesebbje lett. Nagyjából látod de azt, hogy neked konkrétan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 ezekből vissza kell majd vennünk. Jelentős nézőségben kell visszavennünk. Hogy... És a... Nem csak arról van a szobodszági befejezem a mondatot, hogy, hogy itt fejlesztések fognak elmaradni, hanem olyan alapvető ö, szolgáltatások, ami már az alapszázadatainkat érinti majd. Tehát én nagyon-nagyon főzom a következő évtől.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 Pitián tűnhet, de hát azért ez a, a városban élők életét pláne hogy ott, ahol jelentős fa e, mennyiség van egy-egy kerületben, egy-egy város részben, hogy a, a vagy az avargyűjtést e, e, hogy fogjuk megoldani, tőled, hogy a parkjaink rendbetételét, karbantartását hogy fogjuk megoldani. Azt kérdezem tőled, hogy ami a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 Így van, de az elmúlt években hál' Istennek, sosem volt. És ugye, ahogy én arra, hogy én kiveszem, hogy egyik feltétel azért hogy éven belül rendezni kell. Így van, tehát e, ugye nulladós költséget is. De kell még két, egy dolog ehhez egyébként, mehetne. mert ugye az ember már teljesen össze van kavarodva, és semmiben se biztos. Ezt kispes csak úgy e, szügenerisz teheti, tehát ez nem kell senkitől sem engedélyt kérni? Igen, ehhez, ehhez a típusú. E, likviditási tervezőt, nem kell a fejlesztési hitelfelítőhöz kell kormány, nekünk volt ilyen. Mi a fejlesztés? különbség? Hát kérdez, a netként hogy évet éven, éven belül ezt rendezni a. kell. Tehát ez, tehát ha az, nem rendezed, akkor mi van?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 takarítani a közterületeinket, ahhoz elképzelhető, okay, hogy a működési hitelt kell majd használni. Arra tudsz-e válaszolni, miközben nem vagy könyvelő, hogy mekkora összeg az, ami egyébként oda-vissza mozgott december 30-én kellennek ugye mozognia, mert akkor lejár az élet, amilyen mértékben igénybe vette kispest, ezt a 650 milliót?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 Még ezért vágok közbe, és ugye Jó. próbálom kihasználni, hogy a TV-n keresztül még sokan látnak, mert 2002 messze van, hál' istennek. Át. Ami a különböző éveket. Köz... Ha vissza, azokat a időket. Nem jönnek vissza. Semmilyen sem évek, tehát azok sem más évek. Ezért, mint az idősem mondom neked. A 2021 éves költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján jelentős forrás forráskivonással kell számolnunk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 Uh, Munkásatom Atom Művözlési a Kámo és a Vekerlei Kultúrház szervezeti összevonásáról szól, tehát itt tulajdonképpen az adta az apropóját ennek a, az ötletnek azon túl, hogy minden fillért megpróbálunk most összekaparni, és az éves 10 millió forintos spórolás is spórolás, mert hát ez mindenki tudja, nem árul kell ötletit, hogy az apróból jön össze a, a sok, hogy a, a Vekerlei uh, Kultúrháznak az igazgató asszonya úgy döntött, hogy ő most nem fog már nálunk dolgozni, nem természetesen. Nem. Nyilván, aki ismeri a történetet, az tudja, hogy itt semmilyen kényszer nem volt ebben, tehát igazgató az, hogy maga döntött arról, hogy más területen folytatja az életét, és akkor gondolkodtunk el azon, hogy akkor nem írunk ki egy új pályázatot, hanem ezt a két intézményt, a Kámot és a Bekerlei Kultúrházat szervezetileg összevonjuk, ezzel is valamennyi spór, valamennyit tudunk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 Megkereshetnék a világban, a világban. Nézz újnál hosszú haját, portatútról merre járt, szaladt még nyomában. Jöttem hallással, ismer meg engem, eddig ember voltam, immár széletem, égve szállok. Öreget kívánok, szeretném megköszönni azt az első két beszélgetést. Ha ma már semmi jó dolog nem történik velem, akkor is nagyon érdemes volt ilyen korán felkelni. Férdezhetek-e öntől valamit De. válaszol, vagy nem? Tehát én nézem a civil a pályán című műsorát is, De. és...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 Köszönöm, így gondoltam én is, és valószínű, hogy egy jó darabig nem fogom nézni a, a most szombati adás miatt. De a rádióját hallgatom, és nagyon várom a holnapit.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 Ebben nagyon nagy munka van, ebben némileg visszaigazolom anyámat, akiről el lehetett mondani, hogy öreg kutya tanul kunsztokat, bár anyám sokkal idősebben tanult kunsztokat, mint én, tehát én egy nem vagyok versenyképes anyámmal, de ezzel az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 olyan műsor, amely messze túlterjeszkedik azon a lehetősége, mint amilyen lehetőséget. én egyébként a civilapályában rendelkezem, de számomra elrettentő példa, és, szándé és szándékosan nem szeretném megmondani, hogy melyik műsorról tudom, hogy mire gondol de ez hál' Istennek szintén nem az én gondom virágozzék minden virág köszönöm szépen, hogy telefonált ezt se akarom Mégis mindent újra ágott,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 MR-vizsgálatot napokon belül, vagy akár ilyen influenzaoltást, tehát úgy tűnik, hogy ezek szerint van egy párhuzamos valóság a klasszikus egészségügyel kapcsolatosan, amit meg lehet váltani a normálisan befizetett adóforintjainkon túl,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 jelenlegi agyikapacitású alkalmatlanná teszi azt, hogy ehhez bármit hozzá tudjak tenni. A lényeg, hogy ez nem csak az NKM találmány, hanem valószínűleg van egy ilyen szervezet, aki ezt csinálja, hogy képes öö, söntölni a jelenlegi várolistákat.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 061877 0877 másodszor. Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyjából ehm, tudod, egyidősek vagyunk, és amikor először a negyedik emelletre fölmentem, és lihegte, még nem éreztem magamat öregnek, meg amikor csókolommal köszöntek, akkor sem, viszont most, hogy az omegából, meg mindenhonnan tűnnek el az emberek, és halnak meg, most valami olyan borzasztó érzésem van, hogy most kezdek el. Lehet, hogy ez, de mintha most kezdenék kell öregedni. Azért ezt alapvetően ugye a szülők elvesztéséhez szokták kötni. Ez ígyben hogy állsz? Hát én nekem, már hát tudod, nekem azért elég korán, már mindenki elment, úgyhogy úgy, nekem senki nincsen. Akkor talán ezért ha, lehetett ez a második fázis. De igen, ez... de ez, ez szörnyő az időszak most.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 zseniális volt, szóval ott nem érettem. most, amikor elment egy hét alatt a Mihály, meg a Benkő, meg előtte a Somló, meg előtte a Komár, akikre tulajdonképpen Alocs. Hát a laux, igen igen, igen, igen, igen, igen. Szóval az, az, egy, az, egy, az, egy, az, egy, az egy ilyen szörnyűs horozat volt, és, és látszik a korokból, hogy, hogy, hogy kik az, akik még nagyjából úgy, úgy most... És elment az az eszter, házek, ugyan soha sem játszott bizzenekarban már, vagy legalábbis ha játszott, akkor erről nem tudok, de nagyon közel van a somló halál. Ugyanez, hát ugyanez, ugyanez, ugyanez pontosan ugyanez. Úgyhogy, úgy, hát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 061-877, 0877. Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ma bővült a felsorolás. Ha nem ez volt az utolsó, de megmaradt kísérletének, akkor holnap újabb meglepetés.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 gmail.com Jó reggelt kívánok, gratulálok a Fekete Andrával készített riporthoz. Nagy köszönöm szépen! Az, az alany is remek humorérzékkel rendelkezett a And Fekete András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 Napot hoztam, csillagot. Hát ha bár én nem akarné búcsút venni önöktől, önök búcsút vettek tőlem, így aztán elköszönök. Viszont halásra.